Baladă, cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt: o câmpie, un sat natal, o clopotniță pedal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vine, sunt, mai există ceva sfânt. Cât pădurile ne dor și avem un viitor, Cât trecutul ține minte, Mai există lucruri sfinte, Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare și e pace pe pământ, Mai există ceva sfânt, Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, Cât ai cui, zice, părinte, mai există lucruri sfinte, Cât ne vor izvoare, Ori un cântec ce dispare, Cât mai avem ceva sfânt, Vom trăi pe acest pământ.